بسم الله الرحمن الرحیم وَالْمُؤَوَلِ وَهُوَمَا تَرَجْحَا مِنَ الْمُشْتَرَكِ بَعْدُ عُجُوحِي بِغَالِ بَرْرَائِ وَحُتْمُهُ الْعَمَلِ بِهِ عَلَىٰ احتمالِ غَلَتُ اور ان پو مشترک کے دمو دمو اول مطالب دمشترک چکم حکم لکر شو ما آقو ہے مشترک حکم تا جو گو دے مو ہے کہ دا تعمل کی بازی مانی راجیش نو جی مشترک حکم دکا دے چی تعمل پا گیو کی مانی راجیش انداغی نس جوڑ شو معول جوڑ شو نو دا مشترک نس جوڑ شو نو دا اور پسی مشترک حکم دکا دا معلومو لے دے اس عمل پر بیاسنگ عملی حکم میں سر دے نو جکن دا عملی حکم دے دکه دو مشترک هم عملی حکم شي عملی هو بمداک اعلام ال به علی احتمال العلم عمل واجب ده اگر هم ځان ترلاسه او علم به ذنب یقینی وکړ تای نه چې هم دک معنا مراد ده منکر کافرونه دي شاهد او فاسق کمل تعریف نه انکار او فاسقو نوار حل <سؤال> دک خبره بنون هغه کې مراغلې د دې وجینه چون کې د دې حکم یادو مشترک و چې حکم تجاری کې دغه ځای معنا راو با چې دک عملی حکم وکړي که دې شی غلط دی عمل <سؤال> به په وجوبی تور کې یقیني توردا نشي چون دا معنا مراد ده دا صحیح شو عمونکې په پاسه کوم نرزه کو دا معنا نه منځه دا دغه اخلم نو کبلا کایلی هغې اس خبرم نه او کبکه ما تعلیلې څه خبر نه یو کبله تعلیل علی نه بیا پاس کې خبرم چې انده له او دا د مشترک حکم د علماو حکم زکه د موول جو شی غیر مشترک نه دی ندی وجنا علامہ صدر الشریعه چې کوم په دی او تعلیل د سر او کې نه کوي موول وسره او هغه دک څه ذکر کړی دی هغه ویلې دی د تقسیم او اول هغه خاص ته عام دې اومستاج تم اول درس را دې اعتبار نه ورکړي آمين او د دیوژنه بازو په دغه اعتراض کړي چې مو اول دهو د تعوین تعوین په مجتهد نه راهو فرع د مجتهد شوه کیده مجتهد په دې او کی سم شو نو د لپس د لپاره د نظم د لپاره په اعتبار د وزعي د نظم د لپاره کسم غرزول صحیح نشو آمين دغه د نظم په اعتبار د وزعي او په دې باندې تاییم جواب وکړ چې نا، فيلم تاییم پکې راځي شي او ما نه راځي شي دا کوم ما نه راځي هیودا کوم ما نه راځي. دې چې څ سره قسمه کړې دي نا غوي جواب ورکړي. امين. اما نن ځین تراله ای په مشترک دی د هغو حکمونو د راګر پر تعول حکم دی ای چې وصول او تعامل کمه معنا برابر دي او چې حکم دی په لازم کو نو ترجیح یا معنا دی راځي حکم دی اموال شي نو اړ ای د دکنه جواب کولو چې بارات په کې مختلفو او مستقلی حکم دی او د دې ترلاسهمن جواب کولو چې قبضه تعویل ده عنده تاویل هم مؤول تا مجتحد تا منصوب ده وچه اغا تاویل اوکو نده تاویل ده ده, ده مانی مؤول ده کم امانا ده پا اعتبار دوسر ده کنه ده, ده؟ آو جی. آو جی. چه کم امانا دراجه حقرده پا کم اعتبار سر ده, ده لپس مانا ده مانا کنه ده, مانا ده, ده؟ نده ده اغی مستقل کسن آگر جوله نو صاحب دخوا سامع اے صاحب دنو رو نلوان اغی مستقل آگر جوله نده او المؤول و هو ما ترجحا و هو ده آ ترجح, با ترجح من المشترکی چراجی موگرزی دا مشترک نا بعض اجوهی بازی معانی دنی نا من المشترکی ہوئی اتا اس تفترہ چی شی زکر شی معرفہ معرفہ چی زکر شی اکثر او اغلب و سانی عین اولائی پدی علی پلام کی آمان ریپیت اشار راشی نمخ مشترک زکر شویده ومشترك بها معنى وعسامن لها سبيل الانتظام ده كمشترك ده كنا مراد ده مشترك ما ده مراد ده مؤول من المشترك المذكور ده لكا اصل مسئله ده ده چه كم رس تو را روان ده او مشکل او مجمل متشابه خفي که چه خفات نزایل شه نوعا مؤول شه ده خفانه والده كنا جهور طلب, طلب, طلب او مشکل نه چه اشکال خدم شه نه په تاسو اول من خفيوي لګي اول من مشكل وتو دي خبره دې پراني دا مو من مشترك ته دا من مشترك کدي ځکه ولاغ چې مراد د مو اول نه اول من مشترك مزکور چې کوم مشترك هغه شې دي هغه مشترك ته چې پوهېږي دا مانو د پروازشي علي سبيل البدلی بعض جهيد او جهمرت او جهې محتمله چې دا کومه دلبس استعمال لري هغه معنی ته مرادي او غالب الرایی شرت تعملی من غالب ران مراد غنی علی عبد علی بران مراد غنی علی عبد اذن غالب اگے اغه خبر و واحدم کې دي شي اگے اغه کیاسم او اگے اغه سیاق کې له پزون کې دي د مشترک کې د دې کې تفصیل تر حل دار المقامه شو وحل لكم ل لتصيام من رفض او دا غلپس د قرئه ته شو دا غه معقول تو ورته मिनिस्टर به غالبه غ라이 به حکم او حکم لم مؤول چه دي العمل به او جوب العمل به دا ته عمل پو واجب دي که تینره دا کمانه یقین تور من غانشوري چم دا دختیا مراد دا ده دا نه نه فعمل بواجب دي زکه دی مشترک ک چې د کشر د تأمل کته د عمل لپاره الله روح کلی نمشترق د دی وجنه نور له لار والا نمشترق په حکم کړه ته نه ذکر کړم چې ذکر کړي اغه د کټ کړي په د عمل به کړي رسول عمل لپاره د عمل بلا الله رسول الله لپاره تا سوچ کړه نو عمل په واجب دی عمل په لازمي دی را لګړي الله دا عمل لپاره اس دا اللہ مراد یقینی تو ارکات نشہ معلوم ہو لے مزدن عالب سرے معلوم قدر پاگے بانے مجبورہ نئے وہ عمل لے پارا بلار رہو باس العمل بہی وجود دا عمل بہی پڑھیں معول باندے معا احتمال علا احتمال العالت معا احتمال العالت انہیں احتمال لگا تیشتا انسان دا کریشی دا امام شاکری سے معنی انغسیمی تہور مراد بھی اور کریشی دا امام اونی برحمت لالے مع حيز مرادي ندروک احتمال دا غټم کې دي شي احتمال لsaraba مو کې دي شي انه عمل واجب دي هو علم بيقيني او قطعي دا نشوي جمهوريت نه پيز يا مرادنا مو داکټر دي نو علم د کتينه د دقتيات نه انکار کفر د ودعري کتيات نه انکار کفر ورو نه دي لهذا یو قسم انکار شي او دا جبل کو متور من نه نه زه دا الله حکم مننه دا چې تا کپی تور یकीन تور د الله د مراد نه انکار زکو یا د الله د مراد د مراد خدایو د خو یو و د یوه کلو کدی تور د حکم انکارو کوي نه داو به شکا چا کړو کو چې دا معنا نه منده د مراد ده او د تعلیلو مده پاسی کوم نه او کبله تعلیل دا یا کمنم نو خامہ حد حکم د کړی دی بیا پاسیته تعامل او سوچ پکه او تعلیم سره یو معنا له پاهو باندې عمل ک نه بلا تعلیل سای شگن آیا بلا تعویذ ده سره تعویذ او مستحق نه تعویذ کیدان تاسو بیا به چې کوم اوویل ایمان د دا خبره به مني کله بلا تعویذ ده ځنه او منا لپاره پاسی کوي حکمات تعویذ نشوافه تعویذ کینه وای په پاسی کانو او تعویذ کو په لمناله او په پاسی کانو نو علی احتمال العرض سره د احتمال دو حالتنه دا خبره سرتورس دی د تکسی مثال ني کیو جو البیان بذلک نظم تاغه طرق د بیان کی بیان مراد اغاز ازها ظهور او کشبت تاغه طرق د ظهور او د بیان ته بذلک نظمې په دغه نظمې مذکور څه نظم مراد هغه نظم مذکور د خاص ته او نظم مذکور د عام د او نظم مذکور د مشترک ته اگر همزه په لګا بعض د نظم مذکور نه مشترک او خلل لازم ذکر دا او بیان نه اوه زهی حد او په اعتبار دا بیان ته نه معاز دا معنی پټره او مشرب خدا خبر وريني خدا خبر غلط ده خبرم زين طرح دا خپل معنی واضحه تر او معنی بنفسی سي واضحه خبرم زين تعالی لازم ذکر مراد خاص دے. او دا خاص مې ګورو چې دا معنی څه را ظهور په کې سوراله په مرتبت ظهور کې او په مرتبه نس کې او په مرتبه څه شو دا کارانګي دا باندې په مرتبه ده څرګر کړه په مرتبه دنس کړه په مرتبه ده مبصر کړه خبرونه یې په اړه دا کارانګي مشتراکه ده نو مراد د ننځم دا ولکیسمس ثانی او کس مثانی شریف په وجوه البيان په وجود او بيان ظهور او خفا کېدې بظالیکا نظم په دغه لفظ باندې چې معنی پټا او کحکارا ک معنی خکارم سلور اقسام ني او ک معنی پټام سلور اقسام ني و هي اربعه اضا سلور دي نو سلور په اعتبار د ظهور دي او اغه کم کم دي ظاهر د نسک مفسر دي او محکم دي نو وږي تاسو مو ضرورت نشته ظاهر خپل پتہ لګي نس چې په غو باندې تسریح لر شي مفسر چې تفسیر کوي ا موحکم انتهایی مضبوط ته لګي کې چې معنی استلahi وشي لغوی او معنی استلahi کې مناسبات پمست خپل باندې شي واضح <تصفح> شي <تصفح> البته وجد حسن او دغه برک هغه پکار دی وجد حسن سره پسلوړ والو وجد حسن دا, دا احتمال له تعیید ظاهر دی ظاهر دی اللفظ ده النظم ده ده الرحمن تقورا احتمال <سؤال> التبيل ليك احتمال التبيل ان ليك شرع احتمال التبيل لرينه اه ده معنا ده النفس سينا ظاهره او قد ده كمانه ده پرداله پس چلو ظاهر او قناه وجه ور لچلو لشه انه اه تا ناس وليكي او كه احتمال احتمال النسخ لرين کنه دي كه احتمال ده النسخ اغلى رو مړه ته مو پسلوه کله احتماله د نسخه نه لرو نو اته مو کومه ته کله الله دی نه هټول د قبيله د محكمات نه دي زه احتمال د نسخه نه لری او حکمات احتمال د نسخه لری کوم ايته د محكمات نه تقریبا تقریبا اکثر عام اغلب بازي دی تفسیر دی او بازي فعدلانه مرتبه وکي چې وساله پختو <سؤال> خدا وجد حصر شو احتمال لتاویل لریوکو <تصفيق> لفظ احتمال لتاویل لرو نو بیا آگه زوهور دا نفسی سی دا او کدو سوک دو جنرد نفسی زاہر شو کدو سوک دو جنرد نس شو او احتمال, لری دیت احتمال, لری احتمال دیت لرو دیتا تاویل نسخ احتمال لریوکو ننری کچر احتمال لتاویل لرو بیا مبسر دو کنر لرو نمو حکم حامدی بیا دیکی دا خبریات چاہتا چھڑہ صلو و آ دی کے گورت eigentlich تبایان نشتا تبایانتی باری و ذا از و اگلئے ایتباری تبایان پاھی ایتباری وقت او اللہ پستđ بی acionesہ تبایان�itباری و ذا تبایان را هل کہوں کوئی دارےان گ Kirk اقتی بار سر بوجود او ات میندگو به چھو دی چھو معقد ایم jur او رذار ٹی ببری رہن حقناعی آئیں انتظرو احتمال دی تاویلی مول بکی احتمال و سرد نس این بوی حضرام جا انترالا او دا که کنو پییو بلکی جمع کیا دیمشی او دا دی مسال دا سی دا بدا سی بارون چه مسلا زاہر دے اغی کی زغور در طول نکم دی زغور دی مرتبتین لی اور پسی نس تنائی کی زغورو دی مرتبتین لی دا ادنا پا علا کے او مفسر جده اي کي ظهور به مراتب ثلاثه عامو كم جده اي کي بمراته به اربا خمسه اي کي انتهاي ظهور ده بواकि چي يو شكي د ظهور درې مرتبه موجود نه پته د دو ظهور دوه مرتبه وستا کنيشتا اي کي ظهور یو مرتبه وستا کنيشتا نو کوه مفسر کړه لاندې دواله ظاهر او نست شو داخلو شو او ظاهر د نست او غراه کي ظهور په مرتبتین شو ننو پر <سؤال> مرتب تن، نکی معوی مرتب تن شروع 1941 نو کویا کرن، نسک çevر مرتب تن شروع نو ظاہر کی مرتب تن شروع و مرتب تن کو د queen دیو مرتب ترین حوو تن د د اگر آخها مرتب تن دیو نسزا ر ourselves 겠지만 بنیم یہ موچنے دو جو حسلو ملرزد کو دیو 않는 تین کو Heavenly ازYeah ادن آدن کی مصفیش不وت یا اولئی امن فیش آ wsz بوم او دوے دینوں، بہتAnان حسل د د اعتباری ہے خبرانجا ہے انتالا تو حصیاتو کے ددیم نسال بدا سوالوں لیکن مسل تو مسلان دا عویس تے یو کس تے دس رب اغاق پنون باندے اوپے جنب یو ظہور دے دائے ارفانو کو مسل تو مسلان نومانو میرسر دیں سرپ پنون باندے اوپے یو کس میں یو دا دے چھتے دینا بیعتا پوسو کر اپلاو رنگے سے دے لیکن درور نینگے سے دے پاتکی کے نداځ ظهور د مرتبتین شو دا غینه سو بش ایا دا شی معلوم دی او خپل نسب او دا نومونه مرته معلوم دي او سره سره د سره یو ځای کې په ملګرتیا کې پاتم شه امين نور ظهور او د برکت معرفت او پہچان شه شو سو بش عبد الله چې دا نوماند درو شه د سره ټول مرته کور کې پات شه صاحب البيت ادرا بما بي نبيه د رو د ولواله د نوم او د اخلاق او د عادت مستقل د عارفان شو الله تعالی د ظهور په اعلی مرتبه کې دا خبر هم څنګه طرحه کنه د ظاهر مثال داسې صرف نویو ته ماروض شو او د نس مثال داسې جنوم سره د مور خپل او دنی نکه نصب لغیراتم سه شو معلوم شو هغه په سر مثال دازې شو لکه چې تا ور سره مرګ ته کې د دې سره سره د څ سره څو وخت پر لږتیا کې پات نه د محکم مثال پ چې سره ول وکړي له ژوندۍ د سره تیر خبرانځین ته راځم نو کمیسیون راځي خبرانځین درځي ودا وجه د حسن امره لمخه دا وی وجه تسمیم را نیه طریقات خبرې ذکر کړي یا دا خبريان ساته چې دومره وهې 40 سلور دي اور اوس خبرې سوید او ورونه ورو نه څه نیولې توقابل هې 40 اخر به سلور سړي نور مقابلات دي او دا چې اونې چدا د دې تقسیم شو اقسام دي اته اقسام نه چې دا به سشه دي اصل اقسام په اعتبار د ظهور تقسیم سامي کې اصل اقسام هغه د په اعتبار د ظهور نو اصل اقسام هغه سیستم باندې پرې نو اعتبار اتي د بیان باندې په موضوع ځای کې بیان نو د بیان په دې بار سره بیان موضوع په لکی د موضوع په دې بار سره سره څلور اقسام دي او نه دي هغه د دې متقابلات کی متقابل دي د دې وجه نمسنډ داونه ویشي په دې بار د او د موضوع سره څلور سره څلور دي په مقابله او هغه کم کم دي آیا خفي مشکل له داګي وجه حسر مشتا دغه زه حتم کوم مناسبت دي سره دي خفي مشکل دي مجمل دي متشاهده نو اړ دي د اړ دي کومه تسمیه تقریبا اصطلاحی تعریف پد چې ان شاء ظاهر شی مشکل کے اشکال لې متشاهده کی انتهایی تشابه را پټواله معنای ظاهری کی نه داکړه جنور کومه تسمیه ان شاء الله دو اصطلاحی تعریفونه ظاهر ذات بدی په توانوی وجه دحصر بکی وراء او مرتبان په گوره ووجه دحصر ته اړیکه دا ده چې الخفاء بکی موجود تا نو تو کو برا چې دا خفاء د غیر سجیدو وجن نه لري سجیدو وجن نه هغه زموږه ترالا ک خباد د غیر او کته نفس سجیدو وجن خفاء ده نو هغه دیا مشکل مجمل تشریح ها نو هغه مشکل ولګي خفاف وګوران خفاف معنا کې موجود ده د غیر سګې د وجه نه راکړ نفس کې د غیر سګې او کنه نفس سګې د وجه نه سشل مشکل بیا انګي وګوران لپس تا چې آیا تم مجمل بیان سره دا اجماع د ادراک او په تأمل سره کم کم وخت باندې خفي مشکل متشابهه مشکل مجمله ومتشابهه حضره جهان ترا چکل خفا دا غیر سگی دو وجینا اگر تخفیوی لکی گئی حضران زیان طلالا اوکا غیر سگی دو نو آیا بیا پا تعمل سر دو دی ازالہ ممکن دا اوکا تعمل سر ازالہ ممکن ندا اوکا تعمل سر ازالہ ممکن ندا مشکل لے سوچ بابتوک شکال بے خدمش اوکا چلی تعمل سر ازالہ ممکن ندا نو ایا په بیان د مجمل سره اذا لم يمكن او ممکنا نل کپه په بیان د مجمل سره اذا لم يمكن نو مجمل له او کپه دې سره به سره ممکن نوا بیا متشابه دې بیا د اریش خیف از مزالي خیف د نفس زیږی ور وینا د غیر زیږی ور وینا غیر زیږی ور وینا له نفس غیر زیږی ور وینا حفی او که نفس زیږی ور وینا ادراکت امنصر کیګ او ک د مجمل سره کیګ او ک یو سره نکی که درکت امنصر کیدا نو مشکل که بیان آل ده مجمل سرا که مجمل، او که سره سرا او ده نا که ده؟ متشابه ده خواجه ده حضر او اگه کم خفایت صحیح پا خفی که خفا بمرتبتن ده او پا مشکل که خفا بمرتبتن ده او پا مجمل که بمرتب سرا سا او پا متشابه که علی المراتب ده، علی اعلی المراتب ده خبرم جائیں در او سنچ دلتا پا ظاہر که ادنا پا علی داخل انو خفی زکا او خفی او موشکین دوالا موجمل کې داخل دي زکا الیکه خفایې ته هیڅ وره په دغه مرتبه کې خفاف به په کلی سره موجوده او زکا رنګي موجمل هغه پیسې کې موجوده لایوم راځه داغه نسیوا خفاپو ته تشریح کېدای کوی کې دا خفاپه رې کوم سره موجوده نحره ان التم طعاله کې سره داخلي او په احساسیته کې دغه مثال تاسو علي کومه ځلته وصلاندې د او نو گویا که دا یو کسیم خیفا شو اگر تراغ اسی با نو چسنگ نور شابولانو گیری میری خویلی خبران دا دویم خیفا بدا سوالو چی اگر راغ نو بیا پخ پلو هم شکلو کسی شو داخل شو اگران مزین طوال اکن نو یو را تخت دوزر خیفا شو کسانو کداخلی دوزر سو شو خیفا شو نو دا دیمیسال دا لکه په مرتبه دو مشکل کی او بیا دا سوه شو چې اگر ټول مثلا د درورګي نو اگر ټول ګیر خړې لوي نو دوی لکه د خپل کپڑے بدلې کړی سره او خواد علی زم او دا ګیره ارسندلیکو په ګوټي ده ځنده جوړه نو یو شي په پر تاسو درا بل په 50 داخلي दुसरा بل په شکلو شکل سره ټول شکلونو یو کېدو سره مخې ته بماراته په 13 شو تدې مثال لکه پاهیسیات او اوګیا راشی نه باجا کیسه بچاګې کو او یو سر ټایکو او کلاي کا خرفت تر صد کو نقص ایس اويس په بیر وګورځي او ډیر ځان ستړي کی کته املکی او کو خلقنه کوسنه د بیانونه خلقنه طلب کی او ډیر کوششو کی چنګار د اخرت طرف دا اختیار کړی دغه دې کې نه دې نو دې اس در او املکی دغه مثال د متشابه شه امر ځان ترا لگا څنګه دا تستشي مونږ دکرهنګې د متشابه معنا کته ډیر ځان متوډی رول حاصل کې نو دې کې ست اندې امتحان دې تا معلوم وي خبر هم ځه دراړم نو تکه مقابله ته اراد تشو د دې ان تنبيه ده توجه حسب بیان نو له توجه تسمیق لغو بیان نو تقدر ته کې هغه سبانم دا غیر مراتب ته بیانم ان مثال ده خبر هم ځه نو دا سلور اقسام شو پہتے بار دسے باندے زبور باندے اور اقسام شو پہتے بار در خفا باندے اور تا اس پر ماہ اتا اقسام زیگر زیگر نگلا پہتے بار بیان بیانی بیان بیان بیان سردہ سلور اقسامی اگر دیسی شیلی مقابل بار اگر ہم ذہن پرالا مگر کس مستانی و تقسیمی سانی چیلے فی وجوہ البیانی پر ترکو دا بیان کرے بزالی کا نظم بزا کنظمی ن